comenzar en Ibantiko IP txepare lize ukuo zuzen daria. baino bainogeiago, kanpeina abiatu ginoen orain kasik dola sehi labete, eta orain, hori, ba, ba e, gor dezka ginoen pixka bat, baina aspaldean eta durango nere entzuntzen, e, kantu horren lehen, lehen notak ziren eta dantzariak ere ziren e, dantzaren aurkezteko, baina e, gauk aurkeztua izan da, beraz, kantua eta bideoklipa Bai esnebeltzak eta hamak talleak e, sortutako kantuarekin eta gure ikasileak e, dantzari. Salmentar burua kerekasik elduaditu zuet, manpogekin? bai eh ba ezginakien bateren eraburu joaiten ginen e, segurginena zen e, ba mapa horren ideia e, ideia bikaina zela e, behar behar ezkoa zela gaur egun eh ara e, BTBteantzan bete gai bat ari zena pixka bat lausotzen behar bada beraz birgitzen aegin unen hori eraman e, beraz mila mapa saldugin ituen astapen e, inprimatu gin ituen astapen batean e, gaur egun 700 baino gehiago salduak ditugu beraz ara 200 baino piskat gehiago gelditzen zaizkigu Ez da iniz, e, gero ikusiko geroakoak, e, maparen behar hor da. E, mapa hori behar litzateke, eremu publiko zen privatu guzietan. E, iparaldeko edo egualdeko edo erriko etxe liburutegi e, kontzertu gela, ostatu edo edo etxe guzietan behar litzateke. Hara, mila horiek salduko ditugu astapen batean, e, horrek jadanik behar ekonomiko bati erantzungo dio, Beharak ogi zaren dira ondotik ere, bezo ikusiko giro gero zer eginen dogun mapa horrekin. Txuriak eta Xabi Solanok idatzi dute Kantu Bejia. Bueno, guretsa garrantzitsua zen 30 urte eta gero aldarrikapen kantuak egiten hasi ginenetik Xabi ta biok eta bueno, baina Xabi sortu zituen melodia pila bat antzarako eta hola. Baina ez genuen egin elkarrekin hitzak ba, eta eta melodia bera, baliatuz, ba, sortu duguna aldionten da, kantu eta dantza den gauza. Ba, ba, kantua da, dantza, edo dantza da, kantua. Biak bat egiteko. Ba Eta, bueno, mapa bat baino gehiago da, ez? Baina ikusten mapa bataz doala, ez? Azpiak bat azaltzen dian mapa, ugi urteta gero berriz egotea, Ta bere melodia ekitzea ezin bestekoa ikusten ganon. Beti izan ez banakoaren zalea, ez? Eh, trikitiak joztetzen maketzia jendea dantzan hasten da asko emozionatzen da ikusten. Nola doa zen banaka banaka ta bukatzen dute danak batea. Ta pizka bat orain nahi nun adira zi, ez? Zazpiak bat gaudela banakagoaz baina dena batea gaudela, ez? Bukaeran danak batein berdugula dantzan eta ta pizka dortik jun naiz. Banako oi ak bate ez. Ni urtikune ez melodia aurtikate da, eta eh? gero melodia egin nuean ja zuari basanioan atzen. Vale, no? Herrizar bat Ga Euskal Herrri beria. Sal bat koget ikasleak bideo kliparen dantzan parteaktu du bere beste ikaskideekin. Be, Astapenan uh, iguriginon xabili uh, beraz bideo bat, gure banakoarena bere musikaren gainan. Eeta beraz zortik uh, piok jazidan uh, berba klipa bat egingo zelaurgikin, Eta behar, uh, hortik sortu ditugu beste blizpailu dansa eta gero hau uh, tatu behar ginen beste etoki bat uh, dansatzeko, behar baionan eta handanzatu ditugu uh, dansa uh, dansa gure dansak Horra, uh, haski fite edoan da, afera hilabete gutxi eta uh, egin izan behar ditugu dansak eta orkestu uh, bideoklipan Shorkuntza kolektiba bat izan da uh, bat zuetan uh, bakrik irukoteko dansak basirelako beste hamdikoteak eta gero uh, sortzikoak behar uh, behar irraitean da talde uh, shorkuntza bat dela nzara am estiberaanoeme a